Hai Hei! Hei! Hei! Hei! Așa! Căi ce capul uși, ce ca! să ți pe o și la la la la la la ce ți-a sufletul Asta-i numești tu, iubile, să o de bine. O să ce o o ce face, să-i cu cum îți place Asta-i numești tu, iubile, să fie ai de lângă mine O ce-a ce o ce face, să biște cu cum place cu ce îmi spaniaș Cu să fac șai la la la la la la ca ce știu pele pe plac spune tu șai la la la la la la ce țatoli sufletu cu să fac șai la la la la la la ca ce știu lei pe plac, spune tu șai la la la la la la ce țatoli Oh diavolie de moș, la găuri, la Shai la la la la la la ca, schiu, leu pe plas spune tu. Shai la la la la la la ce, ce atoli sofredo, tot se Shai la la la la la la ca, scu, leu pe plac, spune tu. Shai la la la la la la ce, ce atoli sofredo. Ca tu, just, just, dacă spuca mai uște, balica nu tragește, de băbi de balita te, și de însă do spate, dacă spuca mai uște, balide do tragește, de bădi de galata te, sau de spate, sau de însă spate, cu să fac? Shy la la la la la la, cause it's you. Better place, put it to. la la la la la la, just a little bit of letdown. What's the fuck? Shy la la la la la la, cause it's you. Better place, put it to. Shy la la la la la la, just a